بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهنا السعيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون ابتقوا الله قوسيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين لا مسلمة مدام مدهم الله سبحانه وتعالى لدالام سبو حديث رواية لفدى السوفيان بن عبد الله رضي الله عنه كتبه قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقل قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا أو كما قال رواه الترمذي حديثه برواية عن طريق بدستوفيان بن عبد الله رضي الله عنه Kata dia aku tanya nabi ya rasulullah ceritakan kepada aku satu perkara yang boleh aku berpegang dengannya seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah dia jumpa nabi dia kata dekat nabi ya rasulullah haditsni bi amrin a'tasimu bih dekat ya Rasulullah bagi tahu dekat aku satu benda yang mudah-mudahan benda itu ta'tasimu bih aku boleh buat pegangan aku boleh berpegang dengan dia jawab nabi sallallahu alaihi wasallam kul rabbi Allah thumma istafih nabi kata katakanlah tuhan aku Allah Nabi pesan dekat sahabat ni Dekat Sufyan bin Abdullah ni Nabi pesan dekat dia Kul Rabdi Allah Katakanlah Tuhan aku Allah Bila pun Dalam keadaan macam mana pun Tuhan kita Allah Kemudian hendaklah kamu istiqamah Di atas kata-kata kamu itu Istiqamah maksudnya tetap dalam keadaan macam mana pun Allah Tuhan kita. Dalam keadaan macam mana pun Allah Subhanahu Wa adalah Tuhan yang berkuasa buat apa sahaja kepada kita. Qul ya Rasulullah, ma akhwa ma takhaf alayya. Sufyan tanya Nabi lagi, kata dia ya Rasulullah, apakah benda yang tuan paling takut berlaku ke atas saya? Dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, apa benda yang tuan takut kalau benda itu menimpa saya? Kata hadis ni fa nafsi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jelen lidah. Hmm. Nabi jelen lidah, tunjuk lidah dia. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda. Nabi kata hadza. Nabi kata ni benda ni aku takut. Bila dia tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah benda yang Tuhan takut berlaku kepada saya? Nabi SAW, Jelal lidah dia, Nabi tunjuk ke lidah. Nabi kata, Hazah. Nabi kata, aku takut benda ni. Benda ni boleh buat kamu dapat tempat di surga, dan benda ni boleh menjerumuskan kamu ke neraka. Hadis itu, riwayat Imam Al-Kirmizi. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Sahal bin Saad, radhiyallahu anhu, kata dia, "Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, 'Mn yabmanu li ma بين لحييبي وما بين رجليك, abmanu lahul jannah, atau kama kala hadis muttafaq علي'. Sahal bin Saad, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata man yabmanu li ma baina lahyayihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang boleh bagi jaminan? Siapa yang boleh bagi guarantee dekat aku yang dia boleh jaga dua benda ni? Iaitu yang pertama benda yang terletak di antara dua rambut. Iaitu Misai dan janggut. Lidah. Hmm. Siapa yang boleh bagi jaminan dekat aku. Nabi kata siapa yang boleh bagi garanti dekat aku dia boleh jaga lidah. Itu maksudnya. Dan dia boleh bagi jaminan dekat aku bahawa dia boleh jaga benda yang ada di antara dua kaki. Iaitu kemaluan. Siapa yang boleh bagi jaminan dekat aku, Nabi kata, dia boleh jaga lidah dengan kemaluan dia daripada buat dosa. Itu maksudnya. Nabi kata, aku jamin dia dapat syurga. Hadis itu mutafakun alaih. Semua ulama hadis sepakat mengatakan itu hadis sahih. Satu lagi hadis riwayat daripada Abi Abdul Rahman. بلال بن الحارث المذني رضي الله عنه كتبع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت كتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها صخطه الى يوم يلقاه او كما قال Hadis sahih riwayat Imam al tirmizi Seorang sahabat yang bernama Abi Abdurrahman ataupun nama sebenar dia Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu dia berkata Kata dia Nabi SAW bersabda Sabda Nabi sesungguhnya seorang lelaki laki-laki dia telah bercakap dengan satu kalimah yang menyebabkan dia mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ada satu orang lelaki. Dia bercakap. Rupa-rupanya cakap dia tu menyebabkan Allah redha dia. Dia pun tak tahu. Satu orang lelaki ada bercakap. Rupa-rupanya cakap dia tu menyebabkan Allah redha dekat dia. Dia ni makana yang ظن ان تبلغ Dia ni tak sangka bahawa cakap dia tu menyebabkan dia duduk pada satu kedudukan dia akhir kiamat itu dia tak sangka, dia ingat dia bercakap tu benda tu benda kecil saja. Dia ingat dia bercakap benda tu tak ada apa-apa. Rupa-rupanya benda yang dia bercakap tu Allah suka dan Allah reba dekat dia. Dan kerana kerebaan Allah tu, esok di hari akhirat dia dapat kedudukan terpuji. Esok ni, bila dia dah duduk pada kedudukan terpuji tu, dan dia diberitahu dia dapat kedudukan tu kerana dulu dia ada cakap macam ni, macam ni. Dia tak sangka begitu kebandingnya Nabi kata ada seorang lelaki-lelaki layatakallamu bil kalimah min sahatillah dia telah bercakap satu kalimah satu benda yang secara tidak sedar benda tu menjadi satu kemurkaan Allah pada dia makana yazunnu an tablu'u ma balarat dan dia tak sangka kerana cakap dia yang dia ingat ringan yang dia ingat kecil yang dia ingat tiada apa-apa tu menyebabkan dia duduk di satu tempat yang cukup memeritkan dan menyakitkan dia di dalam maka kata nabi yaktubu Allah lahu ila yawmi yalqa Allah akan tulih dia ni kerana cakap dia yang tak betul yang tak elok yang mengotakkan diri dan mengotak orang lain ni dengan kerana cakap tu Allah Subhanahu wa taala tulih dia ni sebagai satu orang manusia yang dimurkai Allah sehingga hari dia jumpa Allah maknanya hingga hari dia mati Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah, kalian hadis itu hadis Sahih, riwayat al Jami'. Daripada tiga-tiga hadis yang kita baca, dapat kita simpulkan bahawa kalau sekiranya kita ni orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benar iman, kita akan jadi manusia yang berjaga-jaga apabila nak cakap satu-satu benda. Kegano dengan tidak cakap, kita boleh selepas terlalu. Kerana dengan tersilap cakap, kita boleh mendapat kedudukan baik di dalam syurga. Jadi hati-hatilah di dalam mengeluarkan cakap-cakap kerana dia boleh menempatkan kita di satu tempat yang kita tidak cakap. Mudah-mudahan Muqaddimah itu memberi ingatan kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mahdi jenis tiga. Baharul Mahdi jenis tiga. Mukesurah 237. Mukesurah 237. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab majah, fisiak, waktu, yom, Jumaat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bersugi, atau penggosok gigi, dan memakai bau-bauan pada hari Jumaat. Ha, kita nak tengok malam ni Satu bab Orang Islam dituntut Orang Islam disuruh supaya Bila tiba hari jemaat Sebelum turun ke masjid Nak pergi semayang jemaat Sebaik-baiknya bersih diri dulu Bersih diri ni melibatkan gosok gigi, mandi Dan memakai bau-bauan yang wangi Kata dia ketahui lah Saudaraku pada hari jemaat itu berbagai-bagai sunnah dilakukan dan diperbuat akan dia dan jangan ditinggalkan dia. Itu dia. Ha? Dia beringat ke kita, dia kata hari jemaat ni tuan-tuan. Kita duk-dengar khatir duk sebut dalam khusbah dia kan. Tentang hari jumaat ini Sayyidul ayamil usbuh adalah hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Dan kita dah dengar, dah banyak dah khatir duk baca cerita pada hari jemaat lah Allah ciptakan Adam. Pada hari jemaat ada juga Adam dikeluarkan daripada syurga dan di, disebut oleh alim ulama bahawa Allah akan pilih hari jemaat untuk dijadikan hari dikiamatkan dunia dan sebagainya. Hari jemaat ni terlampau banyak kebaikannya. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah janjikan pada hari jumaat maka orang Islam disuruh supaya dia tunjuk yang dia memuliakan hari jumaat di antara tanda yang dikatakan kita ni memuliakan hari jumaat ialah kita mandi bagi bersih diri kita potong mana-mana benda yang sewah dipotong oleh Allah Subhanahu wa dan kita pakai bau-bauan supaya kita wangi dan wangi kita menyebabkan orang yang ada keliling kita jadi selesa dan suka kita ingat bahawa alim ulama dulu amat mengambil berat tentang benda ini. Oh kita kena ingat benar. Alim ulama dulu, staf daripada sahabat-sahabat Nabi radwanullahi alaihim ajma'in sampailah kepada alim ulama orang-orang yang hebat-hebat dari segi ilmu, dari segi amalnya depa benda-benda macam ni depa sangat-sangat jaga. Benda yang kita pandang kecil dipandang besar oleh orang-orang yang besar-besar ini. Nah, baik dia kata maka ia itu ada tersebut dalam hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Jermizi. Kata dia Anil Bara bin Ali r.a. kata Rasulullah s.a.w. ala al Muslimin an yafasilu yom al Juma. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia al bara bin Azib radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Sayogiah akan sebagai sayogiah atas muslimin." Tengok oh. dia terjemah tu. Ha? dalam hadis tu dia kata "haqqan 'ala al-muslimin". Haqqan ni maksudnya menjadi tanggungjawab ke atas hawan Islam. Sayogia sangat-sangatlah sayogia. Dia kata maksudnya dituntut sangat-sangat ke atas orang Islam ini. Se, maka sayogia akan sebagai sayogia ke atas orang Islam. Bahawasanya mandi dia pada hari Jumaat. Itu dia. Tuntut sangat-sangat hendak upaya cuba kalau boleh sebelum pergi sembahyang jumaat mandi dulu dia kata itu maksudnya haqqan alal muslimin dituntut sungguh-sungguh kepada orang Islam supaya buat benda ni mandi sebelum pergi sembahyang jumaat di kata dia wa lamassa ahaduhum min taybi ahlihi dia hendaklah menyapu seseorang daripada bau-bauan ahli dengan izinnya Ataupun bau-bauan yang dibawakan oleh isteri kepada dia. Ataupun daripada jenis bau-bauan yang diberi pada isterinya. Hmm. Biasalah. Ha? Bila sebut wangi, dia akan santut kepada orang perempuan. Kerana orang perempuan sangat suka kepada wangi-wangian. Maka ambil sepenuh sukanya orang perempuan kepada wangi-wangian ni, Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Dia kata, wal وَلْيَمَسَا أَحَدُهُم مِّنْ فِي بِأَهْلِكِ Maka hendaklah seseorang itu menyapu minyak wangi daripada minyak wangi isteri dia. Isteri suka pakai wangi-wangian, minyak wangi isteri suka pakai itu sapu ke dia sama sebelum dia pergi sembahyang di maknit. Fa lam yajid fal ma'u lahu Maka jika tiada didapati bau-bauan, kalau dia ni minyak attar, minyak wangi tak ada lah rumah dia. Maka ayah yang ni mandi yang jadi ganti menghilangkan busuk badan itu baginya adalah bau-bauan yang ni memadailah dengan mandi Oh, sedia. dia kata kalau tak ada minyak atas nak beli minyak atas pun tak ada duit ataupun minyak atas tak dah rumah habis tak sedap kata habis dah Bila nak pergi 9 jam ambil tengok botol kosong dan sebagainya maka mandi bagi hilang bau busuk itu sudah memadai dia kata jadi, setidak-setidaknya hari jemaah ini dibulai dengan mandi. Sebaik-baiknya setelah mandi, lumuk pula dengan bau-bauan. Air ini dituntut oleh Nabi SAW dan dia menjadi tuntutan agama dan dia menjadi sunnah Nabi SAW. Kata al Tirmizi bermula hadis ini hati. Masalah. Membansih diri pada hari jemaah dan memakai pakaian dan bau-bauan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka kami menyukakan bagi seseorang bahawa membersih dia akan dirinya pada hari jemaat dengan mandi. Imam Syafi'i pun kata macam tu. Ha, dia kata kalau boleh mandi dulu sebelum semayang jemaat. Kalau bu boleh buat yang tu, kami cukup suka. Dia kata. Dan mencukur bulu-bulu dan mengerak kuku ini disuruh oleh agama sebelum nak pergi semayang tu keliarkan benda-benda ni kerana benda ni sunnah Nabi begitu dan menghilang bau-bauan yang busuk pada sekalian badan dan bersugi gosok gigi dan sekalian barang yang memberi bersih akan dia kira, kira bagi bersih lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki bagi bersih untuk nak pergi semayang jemaat ni dan hendaklah mengharumkan dia dan bahawa menyapu ia akan bau-bauan serta sekalian itu jika kuasa ia atasnya. Hmm. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi sebelum pergi semayang jemaat. Dan mengelok pakaian sekadar kuasa atasnya. Dekat mana boleh pakai bagi elok, pakai bagi elok. Sebaik-baik pakaian untuk pergi semayang jemaat ialah pakaian warna putih. Sebaik-baik pakaian untuk pakai waktu semayang jemaat ialah pakaian yang berwarna putih. Begitu. Dan mengharumkan dia kerana menurut bagi sunnah Nabi Sallallahu SAW je. Kita buat ni semua niat mesti satu. Niat dia ialah kerana nak ikut sunnah Nabi. Kerana bila kita ikut sunnah Nabi itu tanda kita cinta kepada Nabi. Begitu. Dan janganlah menyakiti seorang yang menghampiri akan dia dengan apa kelakuan sekalipun. Dia kena hindarkan elok daripada bagi orang sakit sama ada sakit-sakit sebab sakit fizikal, kita tidur pijak kaki dia atau sebagainya ataupun sakit hati tak mahu. Nak pi semayam dia jangan bagi orang sakit hati. Jangan boleh bagi orang sakit hati. Mai lambat. Lepas tu langkah-langkah langkah orang tidur depan sekali. Orang sakit hati. Orang dekat nok belakang dah mai lambat dululah belakang. jadi orang jadi sakit hati tu kita. Perbuatan kita tu menyebabkan ada orang berasa sakit. Tak so, usah so buat macam tu. Hari Jumaat, siapa main awal, pergi isi tempat depan. Siapa lambat, duduk tanpa mana ada tempat saja. Begitu. Hmm? Dan begitu juga dia kata, aku menyukarkan baginya pada tiap hari raya. Dan aku suruh dengan dia. Dia kata hari raya pun lebih suau tu jugalah. Adab yang hendak kita buat. Mula dengan mandi, pakai pakaian yang bersih elok dan sebagainya. Lombok minyak wangi. Kemudian baru pergi ke masjid untuk semayang raya dan aku membukakan dia pada tiap-tiap semayang jamaah dan aku suruh dengan dia kalau boleh dia kata amalan yang kita buat pada hari jamaah tu buat pada tiap-tiap kali nak pergi ke masjid semayang jamaah lagi cantik dia kata begitu dan aku sukakan dia pada tiap-tiap pekerjaan yang menghimpunkan manusia ataupun dia kata bukan pergi masjid saja nak pergi tempat orang ramai buat lebih betul juga nak pergi keramah misalnya Nanti dia ceramah macam tu juga. Mandi bagi bersih, pakai baju elok, pakai bagi wangi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita tidur celah-celah orang dan kita membawa bau yang tak selesa. Orang terganggu dengan kita. Maka agama tak mau kita duduk ganggu orang. Walaupun gangguan dalam bentuk yang macam tu, agama tak suka. Begitu. Baju baru dia kata, Bayan al-adad al-lazina wajabat alihimul jum'ah yang ni bilangan orang yang wajib jemaah. yang ni saya berasa malas nak baca bagaimana dia cerita last kali tiga muka ni dia nak abad kata sembahyang jemaah kena ada 40 orang, dia nak abad yang tu saja kita baca juga sikit-sikit, kita cabut cabutlah. dia ulang-ulang ulang benda yang sama, tuan, -tuan tengok muka surah yang sama, muka surah bayan al-adad al-lazina wajabat alihimul jannah tuan, tuan tengok, satu, dua, tiga kata syafiak ni, peranggan yang ketiga Kata Syafi'i, diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Uthba. Katanya tiap-tiap karya yang ada dalam dia 40 orang laki-laki. Maka wajib atas mereka itu jumaat. Oh, itu intipati dia nak abang dalam tiga muka sorak ni. Kata Iman Syafi'i diriwayatkan orang bahwasanya Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Telah kirim surat kepada Ahlul Miyah. Ini nama satu tempat pada barang yang antara Syam dan Makkah. Satu tempat yang duduk dia antara negeri Syria dan Makkah. Ada satu tempat. Tempat tu nama dia Miyah. Umar Umar bin Abdul Aziz telah kirim satu surat kepada penduduk negeri ini. Negeri ini dia isolated sikit. Dia negeri yang terpencil orang tak beramai. Umar bin Abdul Aziz bila dia jadi khalifah Dia dapat tahu kata penduduk niyah itu Bilangan mereka ada cukup 40 orang Maka dia kirim satu sorak pergi dekat penduduk negeri itu Sorak itu berbunyi Dirikan Jumaat oleh sekalian kamu Apabila sampai sekalian kamu bilangan 40 laki, -laki. Oh, Itu arahan daripada khalifah Umar bin Abdul Aziz nah, Ini semua ambil sempena daripada perintah Nabi SAW Suruh semua ayam Jumaat maka Umar bin Abdul Aziz buat satu surat dia kata kalau hampa ada 40 orang maka hendaklah hampa buat semayang jubah tuan-tuan buka muka surat sebelah tu 2, 3, 9 muka surat 2, 3, 9 tengok kat bawah tu kata syafi'i kata syafi'i perenggan yang kedua daripada bawah kata syafi'i dan jika kalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah nampak dan jika kalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu ni dia nak cerita orang selain jemaah ada cukup-cukup 40 orang kampung tu ada cukup-cukup 40 orang kalau tergelincah seorang tak dia buat jemaah baik dalam kes jemaah ni dalam kes kampung ni ada 40 orang cukup-cukup. Tiba-tiba tengah khatib baca khutbah seorang bangkit pergi panjang. Ataupun seorang bangkit keluar pergi ke mana tak tahu. Maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Tunggu dia ni keluar ni tunggu dia masuk balik. Pasal apa? Pasal tak cukup seorang tu menyebabkan jemaah tidak faham. Madinah Abang kita pentingnya ada 40 orang Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah lain jika ada ia di dalam waktu sebentar. Dia kata kalau sekiranya dia dikeluar pi keluar saat. Dia kata maka ada baiknya tunggu saat. Tunggu sampai dia masuk, saat lagi baru baca balik khutbah. Ataupun kalau baca-baca baca juga tengok dia tak main-main, tak tahu dia pi mana, satu saat lagi baru dia main. Dia kata maka hendak lagi ulang khutbah itu. Ulang maksudnya ulang rukun. Ulang rukun khutbah. Bukan ulang ipi khutbah. Rukun khutbah ni wajib didengar oleh 40 orang ahli jemaah Mengikut keputusan dalam maghraha as-syafi'an. Kalau khutbah jemaat berjalan. Tak ada 40 orang yang dengar rukun dibacakan jemaat ta'fah. Dia kena ada 40 orang dengar rukun khutbah disebut. Alhamdulillah tu dia dengar. Kena ada empat puluh orang yang dengar. Kalau mai tak tak tidur habis, tinggal lima belas orang aja yang jaga. Yang dengar rukun khutbah dibacakan, semayang jemaat, dia kata jemaat itu tidak sah. Mengikut mazhab al Oh Dia macam tu. Hmm? Maka sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah. Maksudnya ulang balik. Kalau sekiranya dia ni keluar, kemudian dia masuk balik, ulang balik khutbah. Kemudian sembahyang akan dia jemaat. Barulah boleh buat sembahyang jemaat. Dia kata. Maka jika tiada memperbuat ia, nersaya sembahyang akan dia akan zohor empat rakan. Tidak. Kalau tak ulang balik khutbah tu, tak boleh buat sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab bilangan tidak cukup empat puluh yang mendengar khutbah dibacakan. Maka jemaah tak boleh buat, kena buat sembahyang lhoor lepas pada tu. Dan tiada harus bahawa ada antara khutbah dan sembahyang itu perceraian yang jauh. Antara hadis khutbah dengan nak semayam Dia tak boleh break lama Dia tak boleh renggah masa lama Yang dimaksud dengan Perceraian yang jauh tu Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Fekah Dia jelaskan di sana Maksudnya ialah tempoh masa sembahyang dua rakaat Rakaataini khafifataini Dia kata dua rakaat yang ringan Tempoh masa tu tu Tak boleh lebih kepada tu Dah habis khutbah khatib turun Khatib turun-turun Eh, dia kata saya tak boleh gagal. Dia kata saya nak kena pergi bila-bila. Ini salahnya Mana nak tahu kalau nak jadi. Khatib habis-habis baca kata Dia turun-turun malam tu patut dia pergi jadi imam. Dia turun-turun. Eh, dia kata tak boleh tahan. Nak turun eh? Tunggu Tenggu za' dia lah. Dia keluar pergi. Dia keluar pergi nyong dia masuk pancah. Renggang masa daripada hadis khutbah dengan nak mula takbir semayang Jumaat itu. Renggang masa tu tidak boleh lama. Tidak boleh lebih lama daripada kadar semayang sunat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ringan apa minit Tidak ada. Kita, kita kata tiga minit. Dua rakaat ringan kita kata tiga minit. minit. Kalau lebih pada 3 minit dia pergi, duduk tunggu-tunggu-tunggu 10 minit baru keluar daripada panjang, dia ambil ayat sembahyang, main ayat sembahyang lain. Tak bolehlah. Jemaah tu tak mahal. Tak sepak honggang masa tidak boleh lama. Dia kata lama diukur dari segi apa? Dua rakaat sembahyang yang ringan. Kecuali kalau dia turun-turun tu, Eh dia kata, saya tak boleh tahan. Saya nak kena pergi beli ayam Zat. Ada orang lain boleh ganti. Dan orang lain ganti itu memang bilangan lebih daripada 40 orang. Maka sembahyang jemaah itu Pah. Kalau tak ada orang ganti nak kena dia juga jadi imam. Dia kata tak apa saya nak pergi pancang Zat ni. Tolong jadi imam Zat. Kau ni kata tak mau, Kau ni kata tak mau, Kau ni pakadu lari berobut pisau belakang. Takut. Pakadu semua pakadu tak mau jadi imam. Tak apa ustaz. Kami tunggu. Tunggu-tunggu 10 minit. Habis. Kena buat semua yang longang. Ha, itu ceritanya. Kata Syafi'i, dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada empat puluh laki-laki. Ha? Ni nikah ni masih lagi berkisar tentang bilangan empat puluh. Dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu, padahal mereka itu kurang daripada empat puluh laki-laki. Kemudian berimpun empat puluh dahulu daripada masuk ia di dalam semayang. Nekhaya semayang akan Jumaat itu akan zuhur empat rakan. Masa khatib baca khutbah ada 39 orang saja tak cukup seorang habis khutbah macam nak semayang 5 maya seorang lagi cukup 40 boleh tak boleh buat 5 tak boleh buat tak boleh dia kata walaupun masa nak semayang cukup 40 tapi masa khutbah tadi tak cukup 40 maka tidak boleh buat jumaat dia mesti ada 40 orang yang mendengar rukun khutbah dan bersama-sama dalam semayang 40 orang tu daripada mula khutbah sampai sampai hadis rekaat pertama semayang mereka ada kalau masa khutbah tak cukup orang masa semayang cukup orang pun tak boleh buat semayang jumaat dia kata kena buat semayang zuhur juga dan tiada aku fikirkan akan dia memadai daripadanya sehingga berkutubah dengan empat puluh orang dan memulai ia akan semahyang dengan mereka itu yakni dengan empat puluh orang juga apabila takdir ia, mesti ada empat puluh orang ataupun lebih masa mula khutubah sampailah ada empat puluh orang juga masa takdir Rasul Ihram dan juga rakaat yang pertama contoh dalam mazhab syafi'i Wajib berjemaah empat puluh orang sehingga habis rekaat pertama. Masa rekaat kedua kalau orang tak apa. Ini dalam mazak syafi'i. Pendapat yang muktanat dalam mazak syafi'i, wajib berjemaah empat puluh orang ataupun lebih dalam semayang lima'at ini hanya pada rekaat pertama. Dan katalah masalah semayang jemaat mula itu ada cukup empat puluh atau empat puluh orang. Kemudian Tia Imam Takbir Allahu Akbar kata, baru duduk baca patiha, dalam semayang jumaat rekan yang pertama, dun kata bunyi insiden di luar. sepuluh orang pakat lari keluar. 10 orang pakat lari keluar bila tengok insiden apa. Bilangan hak semayang, 45-10, dah tinggal 35. Semayang jumaat itu tidak apa. Tapi kalau tengah duduk semayang, dah habis dah rekaat pertama, ni duduk berdiri, rekaat kedua dah. Duhm kata bunyi eksiden. Ada sepuluh orang lari keluar. Maka mengaji tak habis. Duhm kata bunyi, sepuluh orang lari keluar. Tinggal 35 orang. Sedangkan itu dah rekaat kedua, semayang lima'at. Jumaat itu sah. Hari ni, kawli yang muqtamad dia dalam mazhab. Al-Syafi'i begitu. Baik. Dan kata Imam Al-Syafi'i, dan tiada aku suka pada empat puluh itu. melainkan mereka yang aku sifatkan atasnya fardu jumaat iaitu daripada lelaki-lelaki yang merdeka, lagi balik lagi ketiadaan, hilang akal lagi mukim ya, ha, ini syarat yang iman syafi'i gariskan ha, mesti ada syarat-syarat tu barulah mereka ni boleh dikira sebagai bilangan empat puluh dia adalah semayang jumaat hmm. kemudian bawah tu semua pun dia tu cerita pada empat puluh orang lah ok, kita baca lah kita baca banyak-banyak apa yang lagi dia nanti pening pula ok baik, habis saya kata bihamdillah wahusni taufiq telah tamat juzuk ketiga bagi kitab baharul maji ini dan mengiringi juzuk keempat awal babnya al-aidain sehingga abu-abu zaka baik, berikutnya tuan-tuan muka ini jilid empat baharul maji ini bak raya bak semaya raya saya rasa bak semaya raya ni kurang penting Bukan tak penting, kurang penting. Kita terus pergi ke Mukha Surat 22. Mukha Surat 23. Jini 4, Mukha Surat 23. Kita masuk Abu Abu Safar. Kita cerita tentang semayang jama' qasar. Hak ni lebih penting. Ha? Kita tengok Abu Abu Safar iaitu bak semayang jama' qasar. Ini bak penting. Habis bak jama' qasar ni baru kita tengok bak semayang lain. Ha, kita bagi keutamaan kepada hak ni sebab hak ni semua yang fardu dan kita banyak terlibat dengan sembahyang musafir ini sembahyang jamak dan qasar ini muka surat 23 abwal qasar baik bermula segala Bak sembahyang di dalam musafir maka di sinilah tempat bicaranya ha, dia kata ni nak cerita pasal jamak qasar kami kalau faham-faham kalau tak faham pun tak faham kami cerita dia ada kitab jamak qasar ni soalnya telah dikeluarkan beberapa hadis oleh Imam Al-Khirmili ha? perbahasan tentang jama' khasar ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Khirmili yang mana hadis-hadis itu mengandungi beberapa masail masail maksudnya masalah-masalah tentang khasar dan juga jama' maka bolehlah sedaraku dapat memetiknya sebagaimana memetik masalah daripada beberapa masalah seperti yang telah lalu Ba' yang pertama di bawah Abu Abu Saffar, dia kata bab ma ja' fi taqsiri fi saffar Iaitu ba' yang datang pada hadis yang menyebutkan Rengkahkan sembahyang di dalam musafir. Yang ni dia nak cerita tak kita tentang sembahyang Qasar Kita kena faham mula sekali, jama' maksud dia himpun Buat zuhur dengan Asar Ataupun maghrib dengan Aisyah Himpun dia panggil jama' kasar maksudnya rengkah daripada empat jadi dua daripada empat rekaat jadi dua rekaat tajuk malam ini dia nak cerita pasal rengkah dulu bukan pasal jamak lagi, pasal rengkah dulu nak buat semayang empat rekaat bagi jadi dua rekaat, itu tajuk dia ketahuilah saudaraku, satu pemberian yang diberi Allah Ta'ala ke umat Nabi Muhammad, ialah sembahaya kasar dia kata, umat Nabi Muhammad tak dapat ini semayang jama' semayang kasar ni syariat yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja ini cukup spesial kalau kita tak buat maknanya kita tidak ambil keistimewaan yang Tuhan bagi ke kita umat Nabi Muhammad kalau kita tak buat kita tak rebut keistimewaan tu yakni apabila seseorang keluar musafir akan sebagai musafir yang harus dia kata semayang kasar ni boleh dibuat oleh satu orang yang keluar nak berjalan keluar nak berjalan jauh nak bermusafir yang musafir itu musafir harus dia kata maksudnya bukan musafir dengan tujuan nak buat dosa sama ada pihantar pi pihan di Mekah ke pihantar di kelompok ataupun fikiran nak nak sambut kenuri kahwin siapa-sapa adik-beradik kita ke ataupun di kelompokan nak ziarah orang sakit ke ini semua termasuk di dalam musafir yang harus dan tidak termasuk di dalam musafir yang harus kalau kita pergi kerana nak tengok bukan fi misalnya kerana fi nak terlibat di dalam apa nama ni bola sepak apa ini semua tak masuk dalam musafir yang harus hmm? yang dimaksudkan dengan musafir yang harus adalah musafir yang tidak ada unsur-unsur dosa dan tidak ada unsur-unsur syubhat. begitu dan diizinkan oleh syara' akan dia rengkahkan semayang zuhur. Asar dan Aisyah dengan dijadikan dua-dua Zohar -dua sepatutnya empat Asar sepatutnya empat Aisyah sepatutnya empat boleh buat dua-dua-dua maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asrimizi menunjukkan Nabi SAW dan sahabatnya memperbuat yang demikian itu Ini hadis nak tunjuk kata cerita jamak pasar ni bukan reka-reka tetapi ini pernah dibuat oleh Nabi dulu Nabi dengan sahabat-sahabat biasa buat sembahyang luq dua rakaat, Asaq dua rakaat, Aisyah dua rakaat. Nabi Nabi dan para sahabat biasa buat macam tu. Dia kata. Katanya ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, ma qala. Safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. <tuh> fa kanu yusalluna al-duhr wa al-'asr rak'atayn rak'atayn diriwayatkan daripada abdullah bin, bin umar dululah dulu. ha? diriwayatkan daripada abdullah bin umar bin al-khathtab radhiyallahu anhuma katanya telah musafir aku bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dan abu bakar dan umar dan Osman. anak tina ha? umar Adnut bin Umar dia kata dia biasa musafir sama dengan Nabi, sama dengan Sirina Abu sama dengan Pak dia Sirina Umar dan sama dengan Sirina Osman. Dia biasa musafir dengan depa-depa semua. Maka adalah mereka itu sembahyang akan Zuhur dan Asar 2 rakaat, 2 rakaat. Ha? Dia kata masa musafir tu Nabi pun sembahyang Lohor, Asar Isya 2 rakaat. Abu Bakar Pak dia Sina Umar, Sina semua pun buat macam tu. Semayang yang empat rakaat buat dua rakaat sahaja. Dia kata. Kata dia, La Dan tiada sembahyang mereka itu. Dahulunya dan tiada kemudiannya. Anak Sina kata, Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Masam Musafir, Semayang Zohor, Ajar, ajar, dua-dua rokaan ajar dan mereka tidak buat qabliyah, tidak buat ba'diah, itu maksud dia tidak buat semayang qabliyah, tidak buat semayang ba'diah, itu maksud dia baik, masalah dia kata khasarkan semayang dan menyempurnakannya. menyemparnakannya ha, dia nak bincang ni, semayang qasar hak 4 bagi jadi dua. Ataupun menyemparnakannya. Ataupun semayang cukup empat rakaat. Lohok buat empat juga. Walaupun musafir, buat empat juga. Macam mana cerita boleh tak boleh? Wahai saudaraku. Dengan hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas haruf fasa. Hadis tadi dah jadi dalil dah. Menunjukkan kita boleh kalau nak buat lohok dua rakaat waktu musafir. Nak buat asap dua rakaat waktu musafir. Nabaw Aisyah dua rekaat waktu musafir. Boleh. Pasal apa boleh? Pasal hadis tadi kata boleh. Begitu. Yang ni boleh merengkahkan sembahyang lima waktu di dalam musafir. Dia kata sembahyang fardu ni boleh direngkahkan. Semahyang lima waktu. Tapi hak boleh rengkah tiga sahaja. Lohok, Asak dengan, dengan Aisyah. Kata Imam Nawawi di dalam syarah muslim. Telah bersalah salahan ulama pada merengkahkan sembahyang dalam musafir itu. Dia ada sikit perbezaan pendapat di kalangan ulama. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas dan kebanyakan ulama. Harus qasar dan harus ikhmam. Ihmam maksudnya sempurna. Imam Syafi'i, Imam Malik dan majoriti ulama mengatakan boleh. Nak semayang loho, dua rakaat pun boleh. Nak semayang empat rakaat pun boleh. Suatu musafir. Nak buat hak mana satu, dua-dua pun boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kata Imam Abu Hanifah dan kebanyakannya bermula kasar itu wajib. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Mereka kira Musafir wajib kena buat kasar. Begitu. Dan tiada harus islamkan dia. Dan tak boleh. Kalau Musafir nak buat johok empat rakaat, tak boleh. Kata Imam Abu Hanifah. Mazah Hanafi kata tak boleh. Nampak? oleh kira lembut maka mengambil hujah mereka itu mereka itu maksudnya Imam Hanabilah dia mengambil hujah dengan hadis sabda nabi faradallahu salah حين فرضها ركعتين ثم اتمها في الحضر fa aqrat salatus safar ala al fariḍah al ula maksudnya telah diperdukan Allah akan semayang pada waktu memfardukan ia akan dia akan 2 rakaat Kemudian disempernakan dia pada masa di negeri. Maksudnya pada masa tak musafir. Asyik-asyik dulu Tuhan perdukan sembahyang ni semua. Kali dua rekan-dua rekan aja. Kemudiannya bagi orang yang duduk di negeri tak musafir kemana-mana. dia itnamkan ke sembahyang. Semahyang dia empat rekan. Maksud tetap oleh sembahyang musafir atas perdu yang pertama. Yakni dua rekan. Itu hadisnya maka orang yang musafir tetap Nabi kata tetap kena semayang dua rekan orang yang duduk di negeri maka dia semayang empat rekan Imam Hanafi dia baca hadis ni dan katanya bahawasanya kebanyakan perbuatan Nabi SAW dan segala sahabatnya ialah khatah Imam Hanafi kata semak tengok adalah hadis dia kata kalau cerita musafir Nabi memang buat semayang pasal Bukalah kita hadis mana pun dia kata, kalau cerita kata Nabi Musafir, Nabi Mesti buat semayang kasar. Maka itu menunjukkan semayang kasar sewaktu Musafir wajib. Kata Imam Abu Hanifah begitu. Baik, masalah dia kata, kasarkan semayang itu harus. Apa dalilnya? Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata harus. Waktu musafir nak buat zuhur atau insya dua raka'at pun boleh. Nak buat empat raka'at pun boleh. Imam Syafi'i berpegang kepada keputusan itu. Boleh pilih. Nak buat khasar ataupun nak buat empat raka'at. Boleh dua-dua sekali. -dua -dua -dua. Apa dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i? Kata dia telah lalu dalam masalah tadi dalil bagi mazhab mazahat Hanabi. Fah, tadi dalil mazhab Hanabi. Adapun dalil harus kasar pada Mazhab Syafi'i itu kata Imam Nawawi dan telah mengambil hujjah Imam Syafi'i dan yang muafakoh mereka itu akan dia muafakoh maksudnya yang sependapat dengan dia dengan beberapa hadis yang masyhurah di dalam Sahih Muslim dan lainnya ha, Imam Syafi'i pun bercandang kepada hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim bahwasanya sahabat-sahabat Nabi saw adalah mereka itu musafir serta Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW maka setengah daripada mereka itu mengkasarkan sembahyang sebahagian daripada sahabat kasar sembahyang hak empat keat buat dua dan setengahnya pula menyempurnakan sembahyang hak sebahagian lagi pula dia nak buat empat juga walaupun dia musafir dia nak buat empat juga dan setengahnya puasa dan setengahnya membuka puasa, sahabat Nabi pun macam tu sebahagian bila musafir bulan Ramadhan. depa tak puasa. Depa buka puasa. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata boleh orang yang berpuasa dalam bulan puasa ni buka puasa. Kan? Maka sebahagian daripada depa buka puasa. Dan sebahagian lagi tahan, dia kata aku tak mau buka puasa walaupun aku boleh kalau nak buka puasa tapi aku tak mau buka puasa. Jadi Imam Syafi'i kata di kalangan sahabat begitu. Ada yang macam musafir buat semayang kasar, ada yang nak buat cukup empat rekahan, ada yang macam musafir buka posa, ada yang nak posa terus. Maka tiadalah mengait setengah mereka itu aje setengahnya. Tidak siapa yang salah dalam soalan. Siapa nak buat dua rekahan? Eh? Siapa yang nak buka posa macam musafir boleh? Siapa nak buat empat rekahan? Eh? Siapa yang terus juga nak posa juga boleh. Tidak siapa-siapa macik, tidak siapa-siapa saudah bahkan semua macik begitu dan dengan bahawasanya Syedina Osman tiada mengkasarkan sembahyangnya. begitu juga setiap Aisyah dan lain daripadanya dan ada riwayat mengatakan Syedina Osman dan Aisyah mereka ni suka semahyang cukup tak suka sembahyang kasar ada hadis cerita tentang Syedina Osman bin Asran Syedina Osman dia selama beberapa tahun bila musafir dia kasar Lepas itu dekat-dekat dengan dia nak waswat, dia tak kasar semayam. Dia semayam bagi cukup empat katanya. Itu amalan Sayyidina Osman. Dia kata, dan dengan bahawasanya Sayyidina Osman tiada mengkasar dan begitu juga Sayyidina Aisyah dan lain daripadanya. Dan ialah zahir kepada firman Allah Azza wa Jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس عليكم جنا أن تقصيروا Artinya, maka tiada berdosa atas kamu. Bahawa merengkahkan sekalian kamu daripada sembah. dia kasar. Selepas itu dekat-dekat dengan dia nak wafat. Dia tak kasar semayah. Dia semayah bagi cukup empat rakan. Itu amalan Syedina Osman. Dia kata. Dan dengan bahawasanya Syedina Osman tiada mengkasar. Dan begitu juga Syedina Aisyah. Dan lain daripadanya. Dan ialah zahir kepada firman Allah Azza wa Jalla. A'uzubillahiminasyaitanirrajim. Falaysa'alaikum junah. Artinya, maka tiada berdosa atas kamu bahawa merengkahkan sekalian kamu daripada semayah. Tak salah kalau sekalian kita nak rangkah semayah empat jadi dua. Maka ini menghendaki ia tiada berdosa dan tiada kasar. Hmm. Daripada ini, dapat kita faham bahawa kalau kita kasar tak salah. Kalau kita tak mau kasar pun tak salah. Begitu. Masalah, dia kata kasarkah yang lebih hafzal ataupun sembahyang tamam yang lebih hafzal. Baik, oleh karena nak sembahyang dua rekaan, Zohor masa musafir boleh. Nak sembahyang empat rekaan masa musafir pun boleh. Hak mana satu lebih baik? Ditanyakan dulu. Kata Imam Nawawi dalam syarah muslim. Telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Dan kebanyakan ulama' harus kasar dan harus ikna'ah. Ulama-ulama sepakat mengatakan Nak semayang dua rekaat pun boleh Nak semayang empat rekaat pun boleh Masa musafir Dan bermula kasar itu lebih awla ha, Dia nak ambil yang tu Walau bagaimanapun semayang kasar Itu tetap lebih baik daripada semayang empat rekaat Tentang fikir logik kan Tengah orang dia dalam musafir Dia kata aku tak mau semayang kasar ni dia kata dulu, dia kata dulu zaman Nabi, dulu tak ada kemudahan. Dia kata zaman kita lah ni kalau nak pergi ke Kuala Lumpur. Tempat rehat sepanjang jalan, surau elok-elok. Dia kata semayang lah empat rekaan. Dia kata buat apa yang buat dua. Ha, itu logik akal. Dari segi agama, dia kira apa? Dia kira kalau sekiranya semayang khasar, Bukan sahaja terlepas dari segi pardu semayang. Bukan sahaja kita ni terlepas tuntutan pardu. Bahkan dapat lagi pahala sunnah. Pasal ikut sunnah Nabi. Lebih pahala daripada orang yang semayang. Jadi tak boleh kira logik. Dan ramai orang macam tu. Dia kata aku tak maaf. Dia kata duk jamak, kakak ni aku tak maaf. Dia kata aku... Oleh kerana cuma ada banyak sepanjang jalan ada kemudahan tempat sembahyang, aku kira masuk waktu aku berhenti sembahyang. Masuk waktu aku berhenti sembahyang. Aku tak mau berhimpun-himpun di sembahyang, dok kota, dok pocong ni semua ni orang akal banyak dia. dia tak boleh kata nubu tu. Sebab ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang merupakan keistimewaan yang Allah bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad. Ha, jadi buat sembayang jama' qasar ini mengikut kata imam syafi'i dan imam malik dan kebanyakan ulama dia kata sembayang qasar itu aula maksudnya lebih utama, lebih pahala begitu dan bagi kita satu kaul bahawasanya isimam itu lebih hafbar ini ada pendapat dalam mazhab syafi'i ada pendapat mengatakan sembayang empat rakanan tidak qasar, tidak buat dua buat zuha' empat rakanan itu lebih hafbar dan satu wajah bahawasanya keduanya bersamaan. Dan ada satu pendapat pula. Dia kata buat dua ke buat empat. Sama yang pahala. Dan yang sahih lagi mesyur. Bahawasanya kasar itu lebih akbar. Dia kata. Oh, jelas lah. Benar ini kan Kalau tak mengaji tak jelas lah. Benar Kalau tak mengaji. Sebenarnya ada celara situ. Dia dok faham kata. Saya sah buat jama' qasar ni sebab korang pahala. Dia duduk faham lagi tu juga lagi. Maka bila mengaji, jumpa, oh kita faham. Rupanya macam ni keputusan yang dibuat oleh ulama' di dalam memahami agama, Begitu. Masalah dia kata, qasar itu bolehkah sunat rasimah sertanya? Boleh tak boleh? Semayang jama' qasar ni, kita buat semayang sunat rawatih. Kita nak buat semayang zuhur dua rekaat. Kita daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur. Kita keluar pukul 12. Yang kita keluar pukul 12, pukul 1 sampai Ipoh. Oh lari pasal 70. Kan? Pukul 1 sampai di Ipoh. Kan? Pukul 1 setengah sampai Gopeng. Masa Allah. Kita pun singgah di tempat rehat ke ataupun di surau manakah kita nak semayang. Kita nak semayang loho, kita nak buat semayang loho, khatad, dua rakaat. Boleh tak boleh, sebelum semayang zuho tu kita buat sunat khabliyah zuho. Lepas itu semayang zuho, dua rakaat. Sebab kita musafir habis semayang zuho, dua rakaat, buat ba'diyah zuho. Boleh tak boleh, jadilah. Ha, ini yang dia nak cerita. Wahai saudaraku, pada masalah ini ada khilaf padanya. Telah mensunat akan dia oleh Imam Syafi'i dan Ashabnya dan Jumhur Ulama. Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama kata tetap sunat. Buat sunat qabliyah zuhur dan sunat ma'diyah zuhur. Sunat lelah. Walaupun kita semua yang zuhur dua reka'at dia. Sunat juga kita buat sunat rawatib. Dan telah memakruh akan dia oleh Ibn Umar dan lainnya. Tetapi Ibn Umar, anak Sirina Umar, dia kata makruh. Kalau kita musafir kita nak buat semayang Zuhur dua rakaat makruh kita buat qabliyah dengan ba'diyah. Ini pendapat anak Sidina Umar. Dan dalil yang menunjukkan Ibnu Umar makruhkan itu adalah sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Ya'ni berkata ia berkata Ibnu Umar waqala Abdullah law kuntu musalliyan qablahha aw ba'daha la'at lah oh dia pula kata macam tu dan telah berkata Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhuma jikalau adalah aku nak sembahyang sunat dahulu daripada sembahyang fardu yang dikasarkan itu ataupun sembahyang kemudian daripadanya nescaya aku sempurnakannya yakni jikalau aku suka mengerjakan rawatib nescaya adalah menyempurnakan farduku 4 rakaat lebih suka aku padanya tulis dia kata, kalau nak buat Qabliyah Zohor dua rekaat dengan Ba'liyah dua rekaat, lebih baik aku semayang Zohor empat rekaat. Dia kata. Ha, dia kata yang kita dapat kelonggaran semayang Zohar dua rekaan. Ini pasal kita musafir. Orang musafir ni nak cepat, kalut, tak selesa dan sebagainya. Maka diberi kelonggaran semayang Zohar dua rekaan. Kalau kita selesa ada mata dan sebagainya sampai boleh buat sunat khabliyah. Boleh buat sunat bahagia. Tak payahlah pakai hak dua rekaan itu. Baik buat empat rekaan. Dia kata. Itu pendapat Ibn Umar begitu. Pendapat dia bukan hadis Nabi. Pendapat dia macam tu. Baik. Saya adalah menyempurnakan Fardu itu empat rakaat suka aku padanya. Dia kata, tetapi tiada aku fikirkan satu daripadanya itu sunat. Dia kata oleh itu dia kata bagi orang yang buat semayang dohak dua rakaat kerana musyafir. Sunat rawatib tak sunat baginya. Ini pendapat ibnu Umar. Bahkan yang sunatnya ialah khasar dan tinggalkan sunat rawatib. Itu pendapat ibnu Umar. Anak sidina Umar al-Hatta kata Abu Isa dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan Ali dan Ibni Abbas dan Anas dan Imran bin Husain dan Aisyah dan katanya hadis Ibnu Umar itu ialah hadis yang hasan lagi sahih lagi gari dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ha ini pegangan Ibnu Umar. Baik masalah sembahyang sunat mutlak di dalam musafir apa hukumnya? Sunat mutlak ni maksudnya sunat yang berbagai-bagai. Kalau kita dalam musafir, boleh tak boleh kita buat sunat mutlak. Buat sunat buha, ataupun malam bangkit, buat semayang bahajud. Sunat-sunat mutlak yang lain ni, boleh tak boleh kalau kita dalam musafir. Boleh tak boleh buat semayang sunat yang berbagai-bagai. Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah itifah ulama. Telah sepakat ulama atas sunat mengerjakan sembahyang sunat mutlak dalam musafir. Ha, sepakat ulama mengatakan boleh, nak buat sunat apa pun boleh kalau kita di dalam musafir kita pergi Kuala Lumpur nak duduk 2 hari di Kuala Lumpur 2 hari tu kita masih musafir dalam tempoh 2 hari duduk di Kuala Lumpur tu boleh tak boleh malam lagi semayang tahajud ke apa-apa semua boleh ke tak boleh kata Imam Nawawi sepakat ulama mengatakan boleh dia kata begitu dan ada pun Ibn Umar, dia tak suka sembahyang sunat di dalam musafir itu, iaitu sunat rawatib juga. Seperti sunat zahar dan sunat atas dan seumpama keduanya daripada segala sunat rawatib. kata ibnu Umar, dia kata sunat rawatib sama, dia kata. Kalau kita pilih untuk buat sembahyang pasar, sama sunat rawatib. Dan ada pun segala sunat mutlak, maka sesungguhnya adalah Ibnu Umar memperbuat ia akan dia di dalam Musafir. Oh Dia berbeza tentu. Dia cuma kata sebab yang semayang khasar, dua rakaat, tak sunat buat sunat rawatib. Tapi sunat lain, nak buat sunat buha, nak buat sunat sahajun apa semua, yang tu boleh buat. Dia kata sunat. Itu pendapat Ibnu Umar. Dan diriwayatkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa adalah Ia memperbuat Dia sebagaimana sabit Ia pada beberapa tempat daripada Tuhfah. Jadi kalau tengok hadis-hadis Nabi kita akan dapati Nabi memang dalam musafir pun Nabi tak tinggal semayang malam di sana. Bahkan semayang buka Nabi tak tinggal. Ha? Nabi si matahari pembukaan kota Makkah. Hmm? tentang kita baca sejarah semua Nabi seru kena di Mekah kemudian Allah suruh dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah dia pergi ke Madinah, bina kekuatan di Madinah, bila dah kuat dah di Madinah nak masuk balik ke dalam kota Mekah ni, hari Nabi masuk tu dipanggil Yaumul Fatih hari pembukaan kota Mekah Nabi masuk balik dalam kota Mekah tu tak tak tumpah darah walau sedikit darah tak tumpah Melainkan semua musuh-musuh Nabi yang selama ni duk kecam, duk kata macam-macam dekat Nabi. Bila Nabi balik masuk dalam kota Makkah, pakat cerenda habis. Semua pakat main mengaku salah, main mengaku silap di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bagi keampunan dekat mereka semua. Lepas tu, Nabi pergi semayang sunat buh. Maknanya, musafir lah, Nabi baru sampai daripada Madinah sampai Makkah. Nabi sampai tu, lepas tu Nabi semayang sunat buh. Dan dalam hadis kata Nabi masuklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Makkah dia kata wa alaihi imamahus Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Makkah yaumal fathi pada hari pembukaan kota Makkah wa alaihi pada hari itu Nabi memakai serban hitam dia kata hari Nabi masuk Makkah tu Nabi yang biasa dilihat pakai serban putih hari itu Nabi pakai serban hitam Oh, hari Nabi masuk kota Mekah tu dan lepas tu Nabi Tisma yang sunat buha ini dikatakan di dalam hadis Nabi alaihi wasallam. baik, masalah sunat rasibah itu sunat di dalam musafir apa dalilnya? kata Imam Nawawi bermula dalil sunat rawatib di dalam musafir itu ialah beberapa hadis yang tiada berkait pada menunjukkan rawatib dan hadis sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan buha pada hari menang mukamni dia bagai. Hari Nabi masuk Mekah tu Nabi sembahyang sunat buha. Dan dua rakaat subuh waktu tidur mereka itu sehingga terbit matahari. Nabi sembahyang dua rakaat qablah subuh. Begitu. Dan beberapa hadis yang lain yang sahihah yang menyebutkan oleh ashabus sunan daripada Hadis-hadis daripada kitab-kitab hadis, banyak hadis menceritakan Nabi Semayang Sunat Rawatib walaupun Nabi Musafir. Begitu. Dan kias atas segala sembahyang Sunat Mutlaq. Dan kerana itu dikiyaskan Nabi juga buat Semayang Sunat-Sunat yang lain, Sunat-Sunat Mutlaq. Sewaktu Nabi Musafir. Dan mudah-mudahannya Nabi SAW adalah ia. Yang adalah Nabi Semayang Rawatib pada kenderaannya kalau tidak ada hadis yang terang pun mudah-mudahan Nabi Semayang Acah kenderaan orang tak nampak sebab biasa Nabi masa dia duduk di rumah dia di Madinah kan Masjid Nabawi Ha'asai itu kawasan Raubah itu tapak Asai Masjid Nabawi yang dulunya tiang dia batang kurma bumbung dia kelupah tamat kawasan Raubah itu sebelah kiri Raubah itu Makam Rasulullah Makam Rasulullah tu dulunya bilik Sayyidatina Aisyah Rumah Nabi duduk dengan Aisyah Nabi tiap-tiap kali nak semayang di Masjid Nabawi ni Nabi semayang tunat di rumah dulu Sebab Nabi kata jangan kamu jadikan rumah kamu umpama kumuh Maksudnya ialah terangilah rumah kamu dengan semayang, semayang tunat maka Nabi menjadi amalan dia sebenarnya Semaya sunat rawatik di rumah dia semayang kabliah di rumah dia saat lagi dia keluar daripada pintu rumah dia tu tempat makam dia lah ini. keluar masuk dalam kawasan rabok semayang perdu habis semayang perdu Nabi bangkit masuk balik dalam rumah dia semayang bakliah di rumah jadi sahabat-sahabat kiaskan benda tu dalam musafir tak kelihatan Nabi semayang rawatik Nabi hanya tolong pergi tempat semayang sama dengan sahabat-sahabat ni untuk semayang parbu saja, Semayang kata Zohor. Dalam musafir semayang Zohor itu warga'at sahaja. Tapi dia kata di sini mudah-mudahan Nabi buat sunak rawatib masa atas kenderaan. Atas kenderaan dia ada macam bangsa dia buat. Apa dia panggil? Hmm? Macam bangsa kecil. dia itu. Nabi semayang. Mudah-mudahan Nabi semayang di atas tu Semayang rawatib di situ. Dia kata. Dia kata, dan qiyah atas segala semayang sunat mutlak. Dan mudah-mudahan Nabi SAW adalah ia semayang rawatib di atas kenderaan. Dia kata. Dan tiada memikir akan dia diolah ibnu Umar. Kerana bahawasanya semayang sunat di rumah itu adal. Dia kata, mungkin Ibn Umar, anak Ibn Umar, dia tak terfikir bahawa semayang sunat ni kalau dia ada di rumah, pun Nabi semayang di rumah, Nabi tak semayang di masjid. Dia kata atau dia kata mudah-mudahan meninggal ia yakni meninggal Nabi akan dia pada setengah waktu kerana menjagakan atas harus meninggalkannya ada mungkin juga Nabi tak semayang rawatih dan Nabi tak semayang itu tidak bermakna tak disuruh semayang sunat rawatih tetapi sebagai nak bagi tahu kepada orang ramai bahawa sunat rawatih itu punat saja siapa nak buat-buat, siapa tak nak buat, rohi sikit saja jadi begitu dan macam kes semayang terawet lah sama dengan kes semayang terawet kan Nabi semayang-semayang semayang sama dengan orang ramai lepas tu bila Nabi tengok maka duduk ramai duduk semayang belakang dia semayang terawet malam bola Ramadhan bila Nabi tengok kau duduk satu hari, kau duduk satu malam kau duduk ramai orang, Nabi dah bimbang bimbang, takut-takut ni orang kata semayang terawet, ni wajib Nabi tak main malam tu Nabi tak main, mayang di rumah dia di masjid ni pak aku tunggu semua ha, mak berkelangut tunggu mana nabi tak mai mana nabi tak mai sampai kesudah nabi tak mai dan adab sahabat pula dan tengok nabi tak mai bukan nak tidur sorok cari heret mai apa tak ada tengok sampai tak mai tak, tak ada begitu esoknya pitanya nabi ya rasulullah pasal apa semalam kamu tak mai kami pak aku tunggu semua Nabi kata, tu tak puas. Kalau kumain sampai setiap malam tak puak puak ni kemudian hari orang kata tarawih ini fardu. Jadi wajib ke ada kamu dalam sepanjang bulan puasa maka itu menjadi beban kepada kamu semua. Jadi Nabi tak pu di bukan kerana Nabi malas. Tapi Nabi tak pu itu kerana Nabi takut benda tu disalah anggap oleh orang. Orang ingat sembahyang tarawih ini sudah jadi fardu. Ah ha, begitu. Dan demikian juga akhirnya ada satu hadis cerita Nabi pernah minum berdiri. Satu hadis cerita Nabi sekali tu aja pernah minum berdiri. Hadis tu bukan nak cerita kata minum berdiri tu kebiasaan Nabi. Ha, jangan salah faham. Apatah lagi orang dipaham kata sunat minum berdiri. Ha, lagi karut lah. Hadis cerita kata Nabi kelihatan minum berdiri tu sebagai nak tunjuk bahawa minum berdiri itu tidak haram. Tidak haram, tetapi adabnya kurang baik. Maka kencing tu aja. Nabi kelihatan minum diri. Demikian juga halnya hadis yang menceritakan kencing berdiri. Sekali ada, nabi pernah buat benda tu. Dan bila dibaca saksiar hadis itu dijelaskan nabi berkelakuan begitu kerana tempat nabi nak buang air tu dia ada apa? Dia ada dia ada lecak di situ. Yang sekiranya sekiranya Nabi duduk, dia boleh kena ngaji. Maka Nabi terpaksa berdiri kerana keadaan tempat tu yang tidak mengizinkan untuk duduk. Jadi jangan pula bila-bila jumpa hadis tu kata sunat. Dudukkan tim berdiri. Maka bila berhenti dekat plaza nama RNR tu pakak tidak mampu dulu. Dan orang Islam bukan tak padan dengan mangkuk tu bukan orang Islam yang terikat. Orang Islam tempat dia dalam pancuk. Dalam bilik ayah. Mesti tutup ila elok. Duduk ila elok dan sebagainya. Kan? Ha, jadi cerita dia macam tu. Jadi kita kena faham. Sebab urut hadis dia Dan Quran dia ada sebab nuzul. Sebab turun ayat. Hadis dia ada sebab urut. Macam mana boleh ingui hadis ni? Dia ada sebab urut dia. Bila kita baca. Then only kita boleh faham. Pasal-pasal jadi macam tu. Ha, ini cerita dia. Baik. Dia kata dan mudah-mudah hanya begitu. Nabi tak semaiang tu mudah-mudahan meninggalkan nabi akan dia pada setengah waktu kerana menjagakan atas harus meninggalkannya kemudian masalah dia kata kafarkan semaiang dengan dua rakaat dan dalilnya, ha? walahana terpentinglah. sebaik ni kita nak tengok pula dalil semaiang kafar dua rakaat. Selepas ni tuan-tuan dia terjumpa berbagai-bagai perbahasan masalah yang berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar. Ha? Yang apabila kita baca baru kita nampak oh. Kadang-kadang kita ni tak teringat nak tanya. Bila kita jumpa oh baru kita terhad ini yang selalu teringat nak tanya dulu ada bukan datang orang tanya bila orang tanya ah jadi yang ni yang perlu nak tanya tu ada ah, jadi lagu tu kan? jadi dalam kitab ni insya-Allah akan datang ni dia akan menjelaskan beberapa andaian kepada beberapa masalah kalau jadi macam ni macam mana nak buat kalau jadi macam ni janganlah buat nah ha? wallahu a'lam tentang zakat fitrah bayar di awal puasa itu harus pada 27 puasa itu sunat pada hari raya, sebelum semayang raya itu wajib. Ustaz, dia kata saya bayar fitrah pada awal puasa kerana saya pergi ke Mekau. Menunaikan Umrah. Dan pada 25 puasa, saya kembali ke Rahmatullah. Eh. Dia matilah, ni tanya aja. Soalan dia buat kata kalau pun kata kalau 25 puasa saya matilah kata gitu saya kembali ke rahmatullah adakah fitrah itu dikira wajib baik dia dalam mazhab syafi'i fitrah ni wajib ke atas orang yang merasai ramadhan dan juga syawan dia kira begitu orang yang merasai ramadhan dan juga syawal. jadi maknanya kalau dia mati sebelum tiba syawal? Kan, maka tidak wajib syakat fitrah kepada dia. Begitu. Jadi kalau bayang tu kan, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. nak jadi dosa ke apa tak ada. Lah. Yang dia ada waktu ni keluar artikel dalam surah abang. Dekat ruangan apa nama Doktor Abdul yang Abdul Syukor tu dia ada urai dengan bintil. Tentang benda ni tu dia boleh cari banyak uraian semayang fardu ataupun dalam yang sunat berapa kali angkat tangan yang dapat sunat contohnya angkat tangan ketika Rasulullah Ihra angkat tangan apa ni angkat tangan anti anti kolot daripada oh inti kolat ke uh, anti kolot jadi <laughs> intiqalat, intiqal di bahasa harap maksudnya pindah intiqal, intiqal maksudnya pindah takbir intiqalat maksudnya takbir kerana berpindah daripada daripada rokok kepada yang fidan kita pindah ke dudukan rokok yang tidak tu, taksbir itu intiqalat takbir itu takbir kerana intiqal kerana kita berpindah perbuatan angkat tangan intiqalat daripada berdiri betul kepada rokok Angkat tangan daripada rokok kepada berdiri betul, betul. Semoga dapat Ustaz jelaskan. Okey. Betul dah? Ha? Dia kata ni. Sunat ni yang pertama sekali semasa tahbir Rasulullah Ihraq. Hak rukunnya sebut tu. Allahu Akbar. Yang tu rukun. Angkat tangan tu sunat. Ya. Kan? Yang tu satu. Yang kedua angkat tangan ketika... Kita habis dah baca patiha, baca surah, kita nak rakah. Takbir itu, takbir intiqadah. Sunnah angkat tangan. Allahu Akbar, sunnah rakah. Kemudian lagi satu, bila kita bangkit, ibadah rakah. Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Enggak, angkat tangan. Itu juga sunnah. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Okay. Satu lagi, dia kata apabila kita bangkit, ibadah tahiyah awal. Apabila kita bangkit daripada tahiyyat awal Bagi sembahyang yang tiga Atau empat rekaan Selepas kita tahiyyat awal pada rekaan kedua Kita bangkit berdiri tereh itu Sunat Tak biar dulu baru kian Empat tempat Empat te tempat disunatkan angkat tangan Semasa kita nak bersindah lukun, lukun Empat tempat Dan hukum angkat tangan itu Ialah sunat Maknanya kalau tak angkat tidak dapat pahala tunai begitu pun. Ha? Selesai. Suara bahawa Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu Saya tangguh dengan soal dia kefarah dan suruh perang. اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين وصلي ورث الله الأجراء رفع على من سادنا سادحين رسل الله في أجمعين شكر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ورسوله محمد مبين يا ربنا لك الحمد والحمد لله من بعدي من الذي يذكرني رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد نبيا و رسولا اللهم اتح علينا سبحانه و عارفنا و كتنا سحمى النبيين لجاء خاتل المرسلين اللهم صفحنا في الدين و علمنا التعليم و المستقيم اللهم ارنا الحق و حقا و اجهنا اهتباعا و Ha? kemudian asmara ke apa semua jadi haram karena benda tu dia bawa ke jin sebab tu digunakan wala taqrabu jangan kamu hampia kalau gunakan wala sasa'lu, jangan ke membuat. Maknanya, kalau kita berkaluat, kalau bercampur laki-laki-laki, tak apa sebab tak nak zina lagi. Aisyah Hikmah Rasul takkan wala sasa'lu, tapi hal ayah buruk keadaan agar dia kata, e hampir tak boleh buat sasa'lu, nanti silahkan za'luh lah. <laughs> <tuh -tuh. Zina ni dianggap dia sasa'lu, sejahat-jahat jalan, satu. Dan lagi permanullahu ta'lam al-Qur'an. Azzaniyatu wa jani tajidu kulla wahidin minhuma. Mi'ata. Itu silap dia punya baris. Mi'ata jaldah. Bukan jildah. kal jildah. Kulit. Jaldah itu mana orang lain? Haa. Jaldah. Mi'ata jaldah. Kita tak minta punya cakir sebab banyak dah tu huruf dia. Dia punya, dia baris, dia silap macam-macam. Kita kena tinggal di sebab tak jelas. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ بِلِلَّهِ Al-Ayah La'mi Bermula perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu Pukul oleh kamu siap-siap satu daripada keduanya Seratus pukul Jangan kamu kasihani akan mereka itu Kerana bahawasanya Allah Taala telah merekati atas keduanya hmm. Ayat zina Fasifah Allah mulakan dengan ayat orang perempuan dulu. Tang ayat, May mencuri. Dia mulakan dengan as-sariq wa s Pencuri lelaki laki pencuri perempuan. May tangzina ni dia mulakan perempuan dulu. lelaki laki kemudian. Cuba jawab. 10 saat dari sekarang. Ayah, wajah. Banyak dok mengajar. duk nazak. cerita abad ni tak ingat kan? Pasal Melayu mudah lupa ni apa ayah ni no? kasi apa? Tang Ayat mencuri Allah mulakan dengan mencuri lelaki dulu Tang Berzina dia mulakan perempuan kasi apa? Ay, banyak orang dia jawab ni Entah untuk menagih kat Ustaz-Ustaz takkan taklah kanti ayat ni kot ha, Kemudian Tang Zina awak perempuan perempuan banyak tak apa tetap maksud siapa? orang lain pula bantai hatilah bukan nak berdosa, tak betul pun hikmah dia ha? pasal dorongan zina ni dia main daripada perempuan dulu itu maksudnya ayat mencuri, dia mula lelaki-lelaki buat hak-hak penyangak, buat penyamun orang lelaki-lelaki, perempuan jarang adalah dia curi kalau dia supaya tu ada lah. Tapi dia buat penyangak, buat pesak ni perompak. Kebanyakan lelaki-lelaki. Surat Tuk Allah mulakan ayat. Tak mencuri dia lelaki-lelaki tu. Mayatang zina ni dorongan depan, tarikan depan, mayatang -mayat depan. Saya kerap saya buat seramah nak Saya kata bahaya perempuan pada orang lelaki-lelaki ni lebih bahaya daripada karan elektrik. Ni. Ni kalau ada karan nak cik ni karan ya. Kena atang kita, jengkel dengan hidung kita. Dia tak menangkap lagi. Lagi tak sentuh. Tapi jangan makcik, oi oh, kalau berdua-dua lah. Pipi dia atang hidung kita atang tu. Allah lama dia melekat lama dah. Bertabuk suhaban lagi wajibah selerak terakhir. Dan perempuan ni, tuan-tuan, setengah yang paling besar. Orang boleh warak dengan dia Boleh warak dengan tangkap, dengan perempuan dia tak warak. Arwah babak saya kata, hampa boleh letak kat ku simpan sepuluh juta, aku amanah tak kocok di itni, walaupun sepuluh tahun. Tapi jangan simpan kat ku pas semalam dua-dua, yang tu aku tak ada sahabat. So, ya, saya satu guru Dia nak ceritanya bahaya. Nabi ku haba-hati, lawlan nisa' La'abdillah haqqa'adzalati. Kalau tak ada orang perempuan atas muka dunia ni, ni disebah Allah Taala dengan sebenar benar. Mana orang semayang kosong? Pasal ada hampa yang kau duduk meraya orang semayang, pasal itu. Yang tak persoal pasal dia berpaham ni, so. Itu yang kata bahaya perempuan. Din orang boleh warang. Tangkap boleh warang. Main dengan perempuan dia tak ada <gayaf> Sebab tarikan tu, gojaan depa tu kuat. Sebab kalau Islam dia suruh-suruh orang lagi. Sebab apa? Perempuan ni, indah pandangan dia. Rambut dia, dengan mata dia, dengan kulit dia, lenggang-lengguk dia tu semua orang berkenal. Orang lelaki-lelaki dia tak. Bayangkan lelaki, kalau orang lelaki-lelaki pakai melisket, ada orang teringin. Hmm, nak terbuntah dia tak. Sebab perempuan lain, lelaki-lelaki lain, kedudukan dia. Sebab itu Allah dia letakkan kita kalau dia suruh berkahwin. Pasal itu hikmah. Memang nak suruh kita ada seksual atau ada, Tapi dengan cara perkahwinan. Ha, sebab itulah masalah zina ni. Dia dorongan tarikan daripada perempuan tu banyak. Godaan tarikan mereka. Banyak-banyak kita kisah skandal ustaz-ustaz. Ketika imam ke apa sebagainya perempuan. Banyak benda tu berlaku. Betul bukan benda tu Kud suksu jilat memang berlaku. Sebab tu saya kata, tanggung dia boleh warak, tanggung dia dengan perempuan dia tak boleh warak. Atul kata Hikm al-Basmin kata, perempuan ni, dia dorongan zina tu, main daripada mereka, dari kunci daripada dari mana, tarikkan daripada dari tu kuat daripada mereka. Itu Hikmah dia. Ya? Baik. Sebab itu Allah s.a.w mulakan perempuan ni. Perempuan yang zina, laki-laki yang zina, yang belum kahwin di penghormat masyarakat takarap, hukuman Islam, dia kena wotan, seratus wotan, kalau cukup syarat dia. Satu rotak. Sebab apa dikata sini? Hmm. Dan jika lah tiada dipukul akan kedua kedualan dunia ini. Mesti dipukul kedualan akhirat dengan pukul daripada api neraka. Dia ada persekian makhluk di tanah masyarakat. Kalau hukum hudud tak berjalan dekat depan ni. Takdir kata mereka tak berkata. depan mati mereka tak berkata. Hudud tak kena dekat depan ni. Besok di akhirat besok dipukul mereka daripada besi neraka. La'udzubillah minjalib. Kita cari kalau bertobat lagi berkata Kalau tak bertobat, sedangkan azab, akhirat lebih teruk. Anna azab dunia, dunya Anna azab al-ak'alaq. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan pada azab al Dunia kenal sebab itu para sahabat dia antara yang menyerah diri. Sebab mereka takut dosa dia, patuhkan di tak ampun. Menyebabkan mereka surah diri, mereka tahu kalau ada hudud atau muka Besok dia akhirat, tak kenapa lah. Free gitu lah tidak kena sia-sia kamu ke dunia, tapi ada kena seribu ringgit, tiga ribu ringgit, apa jawapan jaga apa, besok dia kena oleh terlepas tabat, Seratus kotak dia kena syarat sepulak kata dia dan lagi permohon Allah taala waliyushadu azabuh mato ipul yang milih yang nak disaksikan sia-sia kedua itu oleh beberapa saipah kumpulan daripada orang yang beriman saipah itu kumpulan Kena buat kepada orang ramai. Rotan dengan serata rotan seraya. Memang kalau tuan-tuan baca serata rotan di sini, tuan-tuan tengok, unang-unang barat, tuan buat lah Memang orang orang kata memang nasi binalah. Sahih nasi. Saya pernah pergi melawat pangeran penjara buat di sini. Kemudian dia bertunjuk video. Dia bertunjuk gambar gambar orang rotan persekih dada. Kira, Kira empat ada enam rotan ke sepuluh rotan. Dia ada masa-masa Cina dia ada makhluk. Oh yang tu saya kata, Hukuman undang-undang barat ni. unang unang rupu tu, memang zalim tu. Dalam Islam walaupun kena rotan. Oh, banyak orang 40 rotan. Orang jina di jina 100 rotan. Hukuman dia tak sama dengan hukuman barat. Undang-undang barat tu. Dia nak sabit kesalahan tu di antara persarakat pertamanya. Dengan ada saksi empat orang yang adil, yang semayang punya orang. Tidak sabit. Sakti itu pula kena tengok serentak. Buka boleh tengok bergerak-gerak. Tak boleh. Mana ada rumah orang satu lubang tak tak lubang pontak? Nak kena tengok sakti betul sebab kalau sejarah Islam, tak boleh berlaku orang kena hudud, kena rejam, kena rasai. Pada sejarah sakti empat orang. Tak ada pernah sejarah berlaku. kalau yang tertuduh orang berzinah pula? Sakti indah dari orang ada member sepang. Tak cukup orang lagi. Banyak yang tadi bantai 80 rota. Dia pun siap, kau dengar Sebab hukuman zina ni berat. Maruah. Kita tuduh orang mencuri tak ada saksi. Mudusab tak. Tapi kalau tuduh orang zina, tak ada bukti, tak orang yang adil, ha, Lapan 80 rota bantu Allah kami tak lagi teruk. Dia diam. Ya. sebab maruah ke adil di Allah Taala. Memang tak ini kes zina ni berat? Bukan, bukan kes, bukan kes, bukan kes. Ingat. Ataupun pengakuan dia sendiri mengatakan dia berzina. Kalau saka dia kata, hukuman tu tak ada di dunia-dunia. Di dunia. Macam sekarang pernah berlaku satu janda di Selangor. Selama rastuan 70 hari dulu ni. dia bukan janda. Perempuan pelacur, dia bertawabat. Dia pergi jabat agama selama. Minta setelah kandang-kandang hukum rejam pada dia. Dia rezol Rasulman. Dia buat gemas yang nak kata tak ada peruntukan kami sekat seribu orang ni bulan lah, segera Orang ni besok dia akalat, dia selepas. Sebab dia sudah terima, reza terima hukum tu. Yang berdasar kerajaan kat sana ke hukum islam tu dia besar. Sang dia reza habis selepas. Dia selepas tu. Sebab dia reza terima hukum tu. Dia tahu dia reza terima hukum tu. Dia tahu tak ada orang jalankan orang ni lah. Ya. Nak jalan tu ada kerajaan. Orang ramai tak boleh ada mahkamah, ada, ada syaraf, orang sempurna baru syarat dia. Bila dia kenal di dunia, besok dia akan lakuk. Dia tak kenal lagi dah. Haa tu hikmah dia tu. Sebab so, tu saya kata, tu tak pernah berlaku secara Islam, orang di dihukum reja berkena rosal, berdasar-dasar sifat orang. Tak pernah berlaku secara. Yang dikenal tu mengaku ke Saksi itu tu pula, 4 orang nak tengok betul-betul. Bukan boleh hidup sekali. Takut dia pun fakat. Haa tengok lewat ni lah bukan apa? Malang apa? Malang ahad. Si. Ham lah. Kumpak-kumpak, si. Ham kumpak, malang ahad, si. Ham kumpak, malang ahad, si. Ham kumpak, malang ahad, si. Dah seliru dah, tolak, buang kih. Dia syubahak, itulah hudud di syubahak. Tolak hudud siapa terdapat kekaburan, kih. Si. Satu tiga orang kata malang ahad. So orang kata malang Dia kata-kabur, buang kih. Dia tak kenal zina, tak kenal hudud, tak kenal rotan, tak kenal rejang. Kalau kena hukum, tak aziz dah. Berkaitan khawat gitu dah lah. Punya seliti nak kenal. Bukak sesuah katazina atau pihak yang jambit tabut, berda dia ada syarat dia. Tapi dah kita tak tahap, saya. Kalau kata lah kita jadi politik itu jauhan saya. Masa ikut palas palas kalau pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat pakat kalau di ke jalan raya jalan raya dia tak kira terelai mai ke trek samaikan dia sangatnya waktu <guluh> dah. Saya cerak. kita agak paham dia sudah ada persutai buat benda ni. Macam mana saksi nak adil, Oh saksi habis tak ada. Yang nikah ada saksi adik. Mana boleh jalan hudud dia ni sebab saksi dia tak ada. Yang pelik yang nikah ada saksi pula. Mai abah hukum tak ada saksi tak ke <guluh> Saksi nikah dan saksi hudud sama lah, semayang dia orang, dia tak buat dosa buka, biar je lah. Haa saksi, macam orang, macam orang masjid, zahirnya. Nampak <coughs> taat banyak lebih dari maksyat, ni dia saksi lah. Bukan susi tu imam, bukan susi yang kawi, bukan susi apa? Apa? Atuh segi ukur dia silap. Nak rotan tu dia ada syarat dia, ketak syarat dia. Kalau kita tahu orang tu kena rotan, rotan tu pula dia tak dekat tak dekat dekat dia lebut tak dekat-dekat dia tak dekat besar tak dekat sikit sederhana rotan tu basah tak boleh pecah pun tak boleh rotan pula kalau kawan tu dia orang tua Tua ni dia tak nikah lagi tua-tua lengkuas makin tua makin, makin buas berzilaan dengan diram bermacam-macam apa kena hukum kena hukuman rotan sebab orang tua ni ada ulama kata boleh ganti dengan lidi atau percah kait, kumpulkan seratus Abraaaak datang orang tua tua hidup hudud dah di dengan cara buat dengan orang ni kalau aku bagi seratus rotan, takut pergi orang tua tu sekat 20 <tentuk <tentuk> ada orang-orang dapat boleh ganti dengan percah kait, dengan hujung kait bunti-bunti gunungung bagi seratus dan tu dan Islam ni suju yang rotan, bukan yang seksa suju nak bagi didik saya buat pula hudud, saya ingat eh banyak masa hidup hidup hari ini saya banyak juga kerajaan panggil saya buat hudud, saya buat bersiri dekat sepuluh kali baru habis. Sampailah buat buruh, buat mertak, buat apa, saya tak hudud. Hmm. Saya kedudukan macam hudud Syarat Syarak rotan tak Dan pula orang tu boleh pakai seluak, boleh pakai kain, boleh pakai seluak lah. Seluak yang tak tebal, tak ikis. Dan tukang rotan dia tak ada rotan cepat dia kena rata. Ujung kaki, betih, rata sebagainya cukup semua hati pergi ke kanan semua, kena kena rotan nak pergi cukup, hafif. Sempat tak boleh, sebab takut pecah, takut luka. Punya jaga. Nak didik, bukan nak seksa. Oh, undang-undang barat, ada Adallah ni dia kata, biak kena duk, biak kena ston jarak lagi daripada kena sehortan. Teruk, saya tengok tengoklah gemak. Ni, dia buka selak, selanyang dua dia. Kata orang perak, selanyang boleh? Boleh di kata orang perak, ya? Eh. Dia buka selak. Dia katuk atas belakang ni, dia katuk katukkan, dia bantai atas bunggung. Allah, saya tengok Kalau kita dendamak, tunjuk, kenyang sepuluh rekam. Duk-duk, denduk. Tengok. Pecah habis berdamah. Meneh. Oh, dia saya kata patutlah apa dia bakal tak kena sukan buat malu. Islam tak boleh begitu. Nah, Islam tak boleh begitu. Nah, Islam, Islam dia juga boleh pakai surah, boleh pakai pakaian. Maka nak gang rotan, eh sempat dia kena ratang. Ratang rotan. Pak, dua tapak, kati, ikan, eh semua, kena kenak Suara dia Dia ratang. Dia tak mahu sebab. Tudiam bukan, bukan, tak mau bagi luka. Itu hikmah tujuan dia tu. Dan orang nak rotan, belakang Cik Dia ada syarah dia pula. Saya mak umat perbuang satu orang nak pergi rotan, dia tu yang tak sekejap. Tak boleh, dia kena angin. Sama tu kena cari ni, lah cara jelak tukang rotan. Penyak penyak kira eh tak kuat lah tu terani makcik ol hak penjara duk buat lah duk rosan orang dadah orang kerempak duk macam tu awat-sawat nah. tak payah <laughs> betul-betul nak sesak bukan nak didik tu yang keluar tak nak kesan dia buat kerja pula tu sebab hukum tu bukan hukum Tuhan tak campak kesedaran dalam dalam diri dia pak oh kacau tu orang kata Islam Neneklah. Biasa satu rata tak mati. Tak Kalau kena hukum berat memang mati. Kalau cara hukum berat dibuat, memati, tempat memang mati. desa. kena dua rotan, tiga rata hak barat dibuat. Risa memang kensai. Dia pergi berubat, dua tiga bulan, selesai semua, sama pula. <gülüyor> buat dalam bilik negara. Dahlah dua tiga orang pegawai tengok doctor, tengok. Islam tak kena buat. Selain macam Saudi, dia buat dekat. Dia buat dekat dengan apa? Tentang keluar tambak pintu apa yang ada dalam Al-Quran. Tentu apa Alam Al-Quran pintu kau Kalau aku Ha? Tak tak nak Dulu eh? ada Al-Quran tu Buat-buat tempat mereka Duk kat tangan ya? Eh? <tuh> Baik Baik hmm. Itu si syarat dia Mesti kena buat Dupan orang, -orang. Bermula Allah Sa'ala menyiksa Dengan pukul orang Berzinah itu Dengan hukumnya Iaitu bahawasanya Orang yang takut Wah, oh, Ini tanda Kena-kena babi dia Orang yang berzina Kena-kena Setambah ya? Eh? wasanya orang yang berbina takut akan malu dan takut orang yang hadir akan berbuat dia setujulah yang buat orang ramai itu. orang bina rasa malu dan orang yang hadir dia takut sebab tengok dia punya hukuman rotan maka diseksa dengan sebab itu tak dia dipukul satu kali itu dah hidup orang banyak syarat dia lepas tu kena buang di arah tu wasaribu amin kena buang di arah tau kena buang dekat arah saun, tuan kawanku. Apa hikmah yang kena buang dekat arah saun? Jawab 10 saat dari saun. Siapa apa kena buang dekat arah saun? Biasa ni kuat yang kita dikatakan sejauh 2 marhalah dari 65 batu lah. Beri jawapan khas. Apa hikmahnya? Jawab bilah. Ah, bagus. Bagi hilang malu. Tidak jadi isu semasa dulu. tak dulu. Tak pilih. Baru kena tadi ke, tu. Maksud-maksud. Maksud-maksud. tak keluar kedai kopi, tak pakai sendirilah tawanan tu. <tutham> tu Islam dia suruh pergi jauh. Tahun pun balik. Jadi orang lupa lah. Kerana Melayu mudah lupa. <tutham> Manusia ni mudah lupa. Isu semasa bukan kekal teman-teman. Dia seramah Isu semasa ni kan kekal. Yang kekal ni akidah agama. Semasa ni dalam mikrokomera tu halaman -hal orang lupa tak ingat Kalau tak keluar kat beli orang lupa. <laughs> Sebab tu yang manisak tu di sepuluh asam. Stam tu balik, dia balik orang tak ingat lah. Orang sikit dikejap diri. Kalau isu hangat tu hot tu orang tetap. Baik. <laughs> Baik dan satu riwayat daripada s.a.w bahawasanya bersandar ya. takut olehmu akan berbuat zina kerana bahawasanya pada orang zina itu diperoleh padanya itu 6 perkara pada 6 perkara 3 perkara dunia dan 3 perkara akhalat maka ada pun diperolehkan dunia ini bahawasanya yang berbuat dia itu yang zina itu mengurangkan rizkinya dan menghilangkan berkat umurnya orang kaki perempuan itu bukan lekat Maklum saja le makcik, oi oh, nak umpan. Bukan nak umpan hak. Kan dilih, oh, oi nak bawa makwa, oi oh, mestilah bawa makan pula makcik. Yang hak yang apa nama air apa-apa fresh orange tu makcik. Sekawan raja tiga hangit. Duduk pula berdoa berlagak dari-dari. Satu sekawan dua seterah. Oh. Beli pakai tak, belilah koman-koman. Saya lah kain dua tiga puluh hangit lah nak umpan. Kena besar umpan tu. Hotil tak main lah yang seratus ke bawah, semua seratus kata katal. Mana duit nak dekat? Nah, tunjuklah. Eh, punya pasal, I tak kisah. You punya pasal, duit-duit I pun Habis pun tak apa. <laughs> Masalah nak umpan. Wah, tu tak berkat semua. kasih pun umpan, memang tak berkat. Memang habis duit. Kela keluarnya orang yang terdini berahmat Allah Ta'ala. Dan diperlihatkan dia arah pada penerakaan. A'udhu billah minjaliyah. Hati-hati nak keluar Allah Tuan-Tuan hmm tak tahulah keselamu itu waktu orang mati ni tuan-tuan mata nak kata dia tengok bawa kat di situ asal tunjuk dan rupa merasa katanya nah, Al-Azhabillah ni jalan so, itu tak coba lah tak ada pun yang diperoleh dalam akhlaq maka itu milik oleh Allah ta'ala kepadanya dengan pelik merkai dan dihitamkan mukanya hmm, asal pandang-pandang marah Bukan pandangan rahmat dan keadaan masa itu. Kita berharap rahmat Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala tak pandang kita berharmat.